за які такі кошти їх годують, напувають, розважають. І взагалі, чи має право комісія з перевірки брати хабар від установи, яку перевіряє, навіть у такій горілчано-салатній формі? Бо тоді кожну комісію можна спокійно відправляти, як Іру Прокопович, на нари, у повному складі. Скромніші комісії їли, пили, писали довідку і відправлялися собі, звідки приїхали. Нахабніші їли, пили, їздили мальовничими околицями, розважалися, складали список того, що їм на прощання напакувати до ящика з собою, а потім у звіті перелічували безліч недоліків отих самих викладачів, які віддавали пополовині місячної платні, аби забезпечити варягам тиждень веселого життя. Цього разу приїхала саме така комісія. Проводили контрольні, іспити з практичних навичок, оцінювали дуже суворо. Особливо старався один з членів комісії, директор базового училища. Маленький, худющий, подібний на горобця, він трохи заїкався, тому говорив мало, зате двійок ставив море. Виняток складали студентки певного типу – дебелі, опасисті, сільські дівулі з повними грудьми. До них він ставився, наче рідна мати. І щоб не верзла така панянка, це оцінювалося на п'ятірку. Щовечора йому приносили в кімнату нові відеокасети з порнофільмами. І пан переглядав їх до пізньої ночі у повній самотності і концентрації думки. На підсумкових зборах оголосили результати. Середній бал з хірургії – 3,6. З терапії – 3,8. Закушерства – 3,75. Дарка з Софією ледве не плакали. Яка ганьба! Навіть до четвірки не дотягнули. Члени комісії не зрозуміли такої реакції. Це чудовий результат. Ви у першій п'ятірці серед училищ республіки. А що, є гірші показники? Звичайно, є. От в одному із закладів на півдні середній бал склав Дві і дві десятих. Не може бути. Що, всі студенти відповідали на двійки? Ні, деякі на четвірки і п'ятірки, а деякі на нуль. Але ж такої оцінки немає. Справді немає. А що ставити, коли студент замість відповіді посилає комісію відкритим текстом? В далекі гори, у вечірнюю годину. Оце так. Яке щастя, що вони живуть не на півдні, а на заході. Де жоден студент, навіть найгірший, собі такого не дозволить. А збори тривали. Після оцінки студентів настала пора оцінювати викладачів. Софію та Юльку спершу назвали серед кращих, але потім висловили до них претензії. Якою мовою ви викладаєте? Ви ж просто калічите дітей. Ми калічимо? Калічимо дітей, викладаючи українською мовою? Само так.